ajude mesmo conversando uma boa palavra um sorriso de incentivo um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam se observar tristeza ou preocupação procure ajudar se não puder agir fale se não puder falar ao menos pense firmemente desejando a felicidade e esta atingirá o seu objetivo mas ajude sempre porque está guardando tantas coisas inúteis para que tantas coisas em seus armários Quando seus irmãos estão com os deles vazios, distribua tudo aquilo que lhe não está servindo para que sua alma não fique pesada demais quando se afastar da terra. O coração do homem está onde está seu tesouro. Se você juntar muitas coisas inúteis, a elas poderá permanecer preso sem conseguir alçar voo para as regiões bem-aventuradas. Amolicie suas palavras, evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados, a boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias de nossa vida quer você esteja praticando uma boa ação Quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. desenvolva a parte humana de seu ser não viva apenas na parte vegetal ou animal por meio do instinto desenvolva a parte humana do seu ser procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais por menos cultura que você possua você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar E pensar a cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem erga-se para trabalhar porque as tarefas são muitos e importantes E poucos são os que têm consciência delas ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo estenda seus braços eficientes no cultivo do bem para que quando os recolher os traga cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor Não maltrate os animais, são também filhos de Deus e irmãos nossos menores que não adquiriram a faculdade do raciocínio abstrato, mas são amigos que precisam de nossa ajuda e carinho, não lhes imponha trabalhos demais, alimente-os bem, trate-os em suas enfermidades, faça com essas criaturas de Deus que dependem de você o mesmo que você gosta de receber dos anjos do bem.